Andalusan Andalusan Andalusan So, da'siyat ibn Malik kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shiddati al da je rekao, kaž reklanjali smo sa kada je bila žesto kavručina. فإذا لم يستطع احدنا ان يعمكن neko od nas ne bi mogao da spusti svoje čelo na zemlju zbog cega pogrucine besata thawbuhu fa sajada stavio bi kaži svoju odjeću na mjesto gdje će past staviti čelo kari fa sajada li pa bi učinio seždu na svoju odjeću Adis, znači, Mutefekun Aliho, Denisa Ibn Alika, Adis je donikli opričan pri Što je opričan prijedunom? Po prijedunom kaže, klanjajte, kada je žestoka vručina, odgodite namaz. A ovdje kaže da su klanjake bila žestoka vručina. Znači, nisu odgađali. Znači, Adis govori o tome da je poslanik Salalahova, Aliven Selem, klanjava sa shabima, podni namaz, kada je bila žestoka vručina. Znači, da nisu, iz ovog Adisa se razumije, da nisu odgađali. I da u stvari, kada nisu... Znači, toliko je bila žestoka vrčina, da nisu mogli da spuste... Ovdje, ovdje je reč o tom da stvari klanjali na otvorenog, gdje sunce sja, na, na tlo, na zemlju gdje klanjaju. Nisu mogli da spustuje čelo od vručine, na pijesak, na tlo. Nisu mogli spustuje čelo od vručine. Ostali dijelova tijela su mogli, uh, ka kažem koljena i noge stopala, vjerovatno bilo nešto obučeno, a onda jel, šaka kad se spustuje, one su ipak više manje su osjetljive na, na vručinu od, od čela. E, u glavnom hadisu kaže da bi, e, da bi ona zbog te vručine stavljali odjeću na koju bi učinili seždu. <kuh> Pojem to ovog hadisa tome da se sad dokazuje to da je dozvoljeno, da je dozvoljeno znači, učiniti seždu da nešto što pravi pregradu, prepreku između tebe i tla u ovom slučaju, odjeća da se stavi, zbog vrućini ili zbog hladnoći, pretovo sam neko klanja na hladnom mjestu, pa zbog toga da stavi, ili na nekom mjestu gdje, gdje, gdje ne može spustiti čelo, zbog, recimo ako su veliki kamenčići, ako su, ovaj, uh, imaju velike, može, može čovjeka da ubode i tome slično, da stavi nešto i da može činiti seždo na to. Uh, Odnos u stvaru, neko je, kod, kod nas ovo lako je li tako? Kako? Pa uzmeš srđadu, tako, uzmeš srđadu, šta više riješiš probleme, šta skira? Ovdje govorimo, znači, ovo je slučaj gdje čov... osoba klanja, a da nema ništa ispred, ne može ništa postavla, znači, obično se ovo može desiti, znači, da, da osoba bude negdje na terenu, negdje vani, negdje na ulici, u prirodi, ili tamo u arabskom svijetu, u pustinji. I od ovog je nast Pravi, stavljanje nečeg između sebe i padanje na seždu. Da ima li tu kerahijete nema nima kerahijete? Ovdje, znači, mnogi se onda pitaju ono dobro kapu. Kada osoba nosi kapu, pa na kapa bude pokriva čelo i on padne sad na seždu i kapa ga spriječava da spusti čelo direktno na tlog gdje padna na seždu. Je tu ima problem nema problem? Je tu problem ili nije problem? Je li tu ima šerijski zapreke ili nema šerijetski zapreke? Jer ovdje je došlo, s ovim se dokazuje da je dozvoljeno staviti nešto, neki dio tijela od tebe, da staviš na mjesto gdje paš na seđu. A u stvari da osoba u osnovi stavi neki tepih ili tepihčić ili komad platna ili komad bilo čega iz pre sebe ili kod nas seđade su klanjačice ili onaj, prije skoristili one, one kožice, kožice od, od kurbana, pa bi na njima klanjali, ne silazi sa kožice, kaže. To, ona, to je onaj, kad nekoga pisuješ da puno klanja svaki namaz klanja e, znači to uglavnom ljudi koriste kao jel, da ono što će ga odvojiti od neravnog terena i terena koji može napraviti je zijet priliko činja sežde e, s ovim hadicom se u stvari dokazuje da nema smetnja ako bi se osoba našla negdje na terenu, na nekom mjestu gdje ima potrebu da stavi, e, znači na mjestu gdje je pasno sežde stavi, jel, da stavi nešto svoga, o svojoj odjeći A mi u osnovi znači možemo staviti nešto bilo koji dio tijela, od, od, bilo koji dio odjeće da da skinemo, recimo, jaknu ili, ili džemperi, bilo što, majicu, neku stavimo, klanjamo na njo i riješimo problem taj. I, ovaj, a ono staje dilema ovdje oko toga, jel, da li je osnovi sporno imati nešto na čelu i padati time na seždu? Ima li u tome spora ili ima spora, jer se time narušava ona naredba da se čini sežda na sedam dijelova tijela? Ili se ne narušava? Uh, ovaj hadis, znači, uh, po vanjskom značenju on je donijekli kao opriječan u ovom prethodnom. Pa su neki učenjaci govorili o tome kako da se napravi spoj. Džumhu učenjaka smatra da je spor između ova dva hadisa to, da je u stvari da je najbolji da je mu stehab kada je velika vručina, kada velika vrućina da se radi po hadisu Ovaj, od Abdullah ibn Umar i Abdullah Hureyri, da se odgodi namaz. I da je to u stvari, da je osnovno da se radi po tom hadisu. A kažu onda ovaj hadis od denesa, zadnji što sam spominan, da su da je poslanik Salon Saddam i Ashabi da su klanjali, da su klanjali a, da je, a da je bilo kao došlo tekstu hadisa. Znači. Kaži uh, Fi klanjali su, a bila jaka vrčina, žestoka vrčina. Da se u stvari kaže, ed, ed, znači jedan pokušaj spoja je to, da se smatra da Hadis NS u stvari govori da u stvari nisu oni klanjali suprotno do ovog prijateljnog Hadisa. Oni su odgodili na namaz, klanjali su kad nije bilo vruće, međutim, zemlja je ostala vruća. Zemlja je ostala vruća, pa su zbog toga što je zemlja je vruća, stavljali su znači, svoju odjeću, Ova, da ne bi pali čelom na, na, na, na vruć pjesak. Da je to jedan, spoj, jedan vid spoja hadisa. A naravno drugi spoj hadisa u stvari da se može raditi jednom po drugom. Da su nekad klanjali ovo velikoj ručini, nekad su klanjali prvom vremenu, a neka su odgađali. Ili treći spoj da u stvari u početku su bili, početku, Znači dok nije došao propis odgađanja podnje namaza da je, da je bolje, da je propis, ono kažemo da je mustehab, znači odgađanje podnje namaza zbog učine mustehaba, nije, nije obavezano. Da su u početku, znači, klanjali u, kada je bila velika vrućina, pa je došao, došao do, poslije je došao, znači, propis da je, da je bolje, da je mustehab da se klanja a, kada je manja vrućina da se odgodina namaz. To su ta neka a, a, tri tri moguća a, spoja među ovim hadisma, ako uzmem da među njima ima kontradiktornost, ali vanš, po vanjskom značinu ima neko, neke kontradiktornosti. Jer u jednom i drugom je došlo da je riječ, da su klanjali kada je bilo šiddetul har i da se klanjao kada je šiddetul har. I da kaže po sam prvu, znači kada je velika vrućina, odgodite namaz. A u drugom kaže da su klanjaki bila velika učina. Što znači da ima neke kontrakturnosti. Što nisu odgađali, oni kada su klanjali. Pa zato, zato govorim ovdje da se spoji te, ta dva hadisa. A ostaje nam ovdje, znači ta ovaj, ispravan po pitanju toga da bude nešto na, na čelu, da bude ovaj. da nema smetnja osoba koja nosi kapu koja zamotala glavu, svejedno sa turbanima, ovim, oni kako kod razli naroda, običaja praksa gdje se pokriva dio čela da se da tim dijelom čela, da se padne na seždu u tome nema pokuženosti, nema kerahijeta e, ovaj hadis ovdje on govori od, o, o tome da u osnovi ako nema razloga da osoba stavlja sebi nešto e, na, na, na mjestu koji se padne na seždu nema razloga po pitanju vrućine, hladnoće i tome slično ili prljavštine ili oštrine predmeta koji pada na seždu da ne bi trebao stavljati znači, nešto ispo sebe Uh, to opet znači ne narušava propis toga, ovaj, zato kažem mnogi da, je, da je, ovaj kada u činjatskoj govorili, na osnovu ovog hadisa kažu da je, da je mekruh. Znači on su imala razloga da stavljaju tu prepreku, uh, pregradu između čela i mjesta je spada na tlo uh, zbog, zbog ručini, a u osnovi znači ne treba imati. To ne ulazi znači kapa koja se nosi na glavi i pokriva dio čela. Znači ona, ona ne narušava padanje na seždu. Znači, u osnovi svakom slučaju, znači osoba bilo kako da padne na sežu, šta goda ima između zbog čela, glave i mjesta gdje pada na sežu, svijedno stavio u osnovi dole i limo na glavi, to ne narušava uh, samo padanje na čelo. Da, ne ne naru, na, narušava u smislu da, da umanjuje, umanjuje ovaj, da obavezuje uh, da, da da je to mekru, da osoba ima grijeh i da narušava taj propis naredu padanje na čelo. Dobro. Uh, znači, ovdje, ovaj, Ta tema da lice iz ovog kadisa može razumjeti da je da je sunce džehannam. Ta tema ovaj koga zanima detaljnije govorio sam u njoj ima pisao sam u stvari to je bio drsneko predavanje. Odgovor na neko pitanje gdje ima o tome gdje sam sakupio govore učenjaka ulemi o tome da li se može tretirati, da li se može tretirati da je džehannam stvari sunce. I da šerijski šarijski ukazuju na to da je, je džehennem je Dž sunce, jer, jer iz ovog teksta hadisa se mu oprijet Može se razumjeti, ako kažemo da je žestina vručini dolazi iz džehennema, a nama je vručina do dnjalko sunca, pa to ukazuje da je to, znači da je, ili je džehennem iza sunca, sakrije se svazda iza njega, pa odiše ili Jehenem djeluje na sunce svojom vrućinom, pa sunce odiše tu vrućinu na nas ili tako neke te kombinacije. Uglavnom, ovaj, koga interesuje detaljnije, moram se vradi na ta ili predavanje ili tekst, ne znam tačno što ta, Ja mislim da je, to, da je to kraći odgovor, nije dugo. Dobro. Andalusen Andalusen Andalusen